Eloy, ¿túes cohetes me dan? Sí, e beso, te incluso Sí, yo también te beso te, te has creado peluquero ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a preguntar Bueno, ¿puedes contarnos qué tal por Perú? Que... Eh, sí, ¿crees que podemos hacer eso que nunca afichamos de suename campana? Perfecto sí. ¿Qué nos vas a preguntar si nos acordamos dos capítulos de Perú? Sí Exacto Hacemos presentación y tiramos pa' diante Hola, hola sí. Rama desde Coruña Eloy desde Madrid En el de Barcelona empezamos Nada original perdimos práctica un poco, puede ser. También en la cabeza sonó super bien. No no enten mala pinta. Bueno, contanos el Pues eso, pues vamos a, por hacer un poco de de introducción, llevamos tanto tiempo sin grabar en parte, porque estuve de vacaciones. Eh, estuve en Perú. Eh, eso ya levo 15 días, se acabo de llegar a Madrid. y eh, eh, bueno, nada, la verdad que A verdade é que veño bastante contento, salvo por pues, pequenos síntomas estomacales que que cheguei, pero pero nada, polo, polo resto vén, además eh, eh, un pouco moito camiño típico que fai a xente que está un pouco por por Lima e a costa, un pouco por Cusco e os Andes, e un pouco pola selva. Uh -huh. Eh, entonces hai aí como tres, realmente son como tres via pequenos viaxeciños e eh, eh, nada e eh, eh, bueno, e eh, feito isto fixo moito pensar en ese proxecto que falamos algunha outra vez, que teño aí que me gusta escribir sobre cando volvo dos viaxes a ver se esta vez se cumple se eh, eh, gusta a idea de escribir me eh? gusta a idea de escribir, e depois non lle saco o tempo que que, no, que, que, bueno. fai, que fai falta para iso, non? en calquer caso, a verdad que fixen bastante o, bueno. o tour bastante típico que fai a xente eh, o sea Que que non, non non me salín nada do do normal ese mes salindo normal foi un pouco por esquivar algún que outro sitio que a xente si sí vai, pero pero bueno parece un mes demasiado apretar no sé por ejemplo demasiado apretar tempo Si, sí, de, de apurar de querer ir a demasiadas cousas sabes por ejemplo non si sé, a mi sorprendeu porque non conocía moito no pero conocedes a montaña dos sete colores no. No, eh, no, non, non conocedes Bueno, pues, conto vos pues, se unha esta pequena historia eu, A verdad que sorprendeo Porque eu tampouco a conocía Hasta antes de hasta antes de, de planear o viaxe Pero, eh, digamos, é unha montaña Que está por aí polos Andes Que de feito é alta a bondo, Son como 5.900 metros Pero hasta fai non moito Non era nada especial O que ocurre que, bueno, pues, o colaciar Ou a neve que tiña encima Que antes era un pouco permanente ou polo menos hasta fai 20 anos era o pois eh deixou na superficie digamos unha formación xeolóxica, non se chama formación mm. geológica pero bueno, a cuestión é que se ven unhas bandas de distintos sí. colores porque hai pois pues, non sei se si, granodiorita, eh albita ou non sei mm. que non que... nas eh, vendo que civilinamente me puxen a googlealo mentras falabas Pois iso. é a realidad Si, sí, eh, <risas> A realidade é que eu estaba eh, estaba vendo civilidamente, pero acabo de ver a foto eh, e acabo de fripar, como seña non valeria pa moito. Eh, é unha estrella de Instagram hoxendía. Pero claro, aí onde o ves, pues non é tan fácil chegar, eh? entes que facer, tes que dedicar como menos un día, eh? no que te levantas ás 3 da, ás 3 da mañá, fas 3 horas de 3 horas de autobús eh, que non é moi cómodo as 3 da mañá, disculpa, temos eh, no. os horarios son un pouco, son un pouco distintos porque sale o sol respecto a Galicia sobre todo, no, pero sale o sol pois pues, como as sei, a 6 da mañá ou algo así. Entonces as 3 non son tanto. Mm -hmm. Eh, dá bastante traballo. Que ocorre que a xente vai moito. Eh, de feito sorprendeu que falando el, o típico, falando con xente por WhatsApp Mentre estaba de vacacións Había xente coa que falaba, eh, non sabía que estaba de Acacios, e o primeiro que me dixo é, uau, wow, la montaña de los Siete Colores. Mm. Sabes, antes que, mach, antes que Machu Picchu. Dame a sensación, a verdad, que esto é un pouco o mundo de Instagram. Pero bueno, ao final <risa> o final eu non fun o sitio este, a verdad. Non, non investiguei moito, eh pero bueno, realmente, eh, cando vas por ali, por por Cusco, están as fotos das agencias de viaxes cheas de, de fotos sobresaturadas con montaña dos sete colores. O monumento HDR sí, <ríe> sí. Eh, olvidéisme de nombre, olvidé nombre original la montaña pero Wilka, Wilka... Vinicunca Vinicunca, eso es Algo así. Wilka Vinicunca o Vinicunca eh, según, según la wikipedia Vinicunca, pero vamos. Vinicunca, sí, sí, sí no, mezclaré, que tampoco te creas que aprendí en cacho. Sí. Entonces estuve cheas, dos semanas allí Estuve sí, así como a de salí un sábado eh, e cheguei hoxe lunes. O sea, que foi dous, do, como dúas semanas más dous días, pero que bueno, que gastalo no sí. viaxe, como quen dic. Non repartido partes iguais, no, porque botas máis tempo en, entre Arequipa e Cusco, que podría chamarse Andes, digamos. Despois catro días, catro cinco, según contes os viaxes ou non, Más alá dos Andes, no que na selva, podes dicir. Eh, despois, algo así como algo así como eso, outros Catro días na zona da, da costa, eh, que que por certo moi desértico para, que, para o que eu esperaba eh, entón, eh, a verdade que o que máis sorpresa ha sido do país, eh, pues eso, como que ves, ves realmente cousas moi moi diversas, pois pues en pouco tempo e eh, ao final non en tanta extensión, ¿no? Porque o típico todo. que dix que viaxas por Perú, pero ao final estás como ao fondo non estás no sur de Perú. Pasa que, digamos, se faz un sector, un corte transversal, pois pues, en poucos quilómetros desde a costa hacia hacia dentro, pois pues, vés moito moito diferente. Pero so, te, te parece que é moito máis grande do que do mm. parece, non? Si, sí, si, sí, si, sí, é verdad Pasa que a, a, a mí me que... dá a sensación de que Perú é un telemagende como de un país, digamos, longitudinal como a Chile, pero mentese moito hacia o medio do, do continente, non? Si, sí, si, sí, si, sí, de feito sí. De feito, fixo-me a pensar que non se en outros sitios, aquí invocamos a Xeorrama, ou mellor, que nunha cordillera tan clara, o país teña territorio a ambos lados. E tanto países que son todo un continente, como Rusia ou Estados Unidos... É verdade, aí os Urales, eh, pero sí. aquí nesto, aparte, os Andes ao final é unha das cordilleras máis altas do, mm. do mundo. Eh, a parte da selva, se non recordo mal, Puerto Maldonado en concreto, está como a a 100 metros sobre o nivel do mar ou algo así, o sea, está realmente baixo Sabes? Mm. o sea, que colle moito hai moito se, territorio che cuenca o sea... que Berto hacia o Amazonas si, sí, sí, sí, sí, sí. sí, de feito o río que pasaba por ali, era o río Madre de Dios, os cambia de nombre cando entra en Bolivia, eh, despós é o río eh, non sé si se... Manaos, o río Manaos pode ser, e despós o Manaos desembocano no Amazonas aba dar que foi unha cousa que hasta, digamos, hasta que hasta que estás alí, pois pues, que non te non lle non te, non non lle, pos, non, non, lle non lle prestas atención. E de feito alí a xente mismo... sobre todo, supoño que a xente sobre todo da selva, decía, como o Perú é un país moi bonito, dis moi grande, estas cousas e a xente piensa que só, claro, los Andes, pero después, vamos, que que ten esa parte da selva, a parte como decían eles que era como máis fácil de visitar que que en Brasil ou Ecuador-Colombia pero bueno, non sei en que se basaba non sei se tiña máis fácil en menos horas de avión ou en menos peligrosidade porque a selva colombiana tuvo súa época complicada parecemos como que o turismo era máis sencillo un pouco en general ¿no? como non, non de chegar ali pero que, que había como se que civilización cerca cerca, das, cerca de zonas profundas en cuanto a fauna eh digamos o nivel de biodiversidade e protección. De feito, nosotros outros ali en Porto Maldonado e unha zona ali cercana Donde onde fomos nós eh, pero se vas un pouco máis para diante, un par de eso, como un par de días en barco ou algo así, chegas a unha cosa que lle chaman a Reserva Nacional do Tamanu, que eh, digamos, nivel nivel mundial en cuanto a diversidade, eh, e está relativamente accesible. Pero bueno, Pero bueno, eh, non sei, así foi, así foi o conto. Ahora o proxecto que teño é verse, escribo un pouco eh, en detenimiento ás recomendacións, aínda que creo que neste caso non me vou, non me vou a salir moito das recomendacións que dá a xente eh, por aí a internet de maneira bastante sencilla. Eh, eh bueno, se che sirve de te acicate, oye, as túas recomendacións a Noruega, no? que escribiche fai que un par de anos igual. Sí, sí recuperei na espoa po viaxe este que fixen eu fai un mes. Pero ao final realmente creo que non acabamos facendo nada do que dixendo que recomendabas tú, porque fomos solo dous días, bueno, dous días, dúas semanas, non tivemos moito tempo para ir de, de camiñatas, e tú eres un turista polo que vexo moi de de camiñar e de senderismo, que é unha cousa que eu e a outro país para pasar mal con, con, con de, de colos, eh. eu que sei esta vez non foi, non foi tanto eh? porque a verdade é que o Noruega ou o Islandia tamén que é un pouco similar pois o, o rollo de ir pola túa conta suponho que sobre todo Noruega dá moito para decir pois, ir pola túa conta Eh, sin embargo, aquí, pues, eh, en Perú, a verdad, no sé hasta... Igual tamén era posible para facelo un pouco pola túa conta ¿no? Pero eh, é, tan, é tan invasivo a industria do turismo Hai moito comercial de turismo en cada punto no que chegas o sea, Chegas ao aeropuerto mm. e xa hai xente encima túa Para decir eh, en varios idiomas Primero, taxi, taxi, taxi E despois, mm. Cusco, eh, Montaña de Siete Colores, Machu Picchu eh Que estás buscando, amigo? Que estás buscando? Entonces ao final pues parece como que encima después además os, os salarios son máis baixos, entonces pues non acaba de compensar tanto ir ti mismo cun coche de alquiler. Parte o tráfico é como é, entonces tampouco interesa, non acaba por ser tan interesante ou tan conveniente o do coche de alquiler, ¿no? É máis fácil que te lleven. Sabedes? Entonces, uh -huh. ao final danse un pouco as condicións para que vayas máis de guiado de foi a sensación que, que tuve, No final, pois pues, cando vas un pouco máis guiado, pois pues, fas o o trek, hai sí, todo o mundo. máis abituada. Ademais tamén dabas a situación que, claro, chegas a pensar que os Andes, un sitio así tan tocho é unha oportunidade para subir moi moi alto estas cousas, pero claro, despois vaste conta que un non é un profesional do alpinismo, ou non é do andenismo, é unha oportunidade, pero Claro, pois pues, tiña que ter feito os deberes, na, os deberes na casa primeiro para estar preparados para saber mínimo manejar un pioleto, ou os crampons ou algo así. Eh, pero bueno, así así foi, así foi un poquiño o viaxe. Non sei sé se si tedes algunha cousa, algunha curiosidade, algunha pregunta ou algo que, bueno, non sei, sé, ou realmente, eh, por que Perú? Porque a verdade é que non se me polo macho Picchu Claramente, te... pola montaña das sete colores, non? <ríe> no. Se non recordo mal, eu nos, nos artículos eses do Medium dos Viaxes eh, Unha das cousas que empezaba dicindo por que o sitio no? eh, Tamén a pregunta, eh, ten, eh, teño a mesma pregunta no? Eu creo que realmente tiña ganas de ir a Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica Que solamente estuvera en, en México E mirando así candidatos Era, non todos eran buenos O sea, máis, aparecer pola parte do Caribe Non é unha boa época Por tema de huracanes De, de huracanes e cousas desas E entonces Había un pouco que mirar outros sitios ¿no? eh, Chegamos a minar eh, Perú eh, Ecuador, eu oa verdade que tiña eh, Sempre Tive moitas ganas de, das, das Galápagos Cheguei a pensar En, en Argentina tamén Esas cousas, pero Pero bueno pensamos que era un poco en más contenido podías ver así distintos paisajes o eh, eh, eh, Machu Picchu, por supuesto era un era donde era un, un destino destino que bueno que claramente tenía tiene interés en ver eh, eh, bueno siento con otras cosas pero fue así un poco a raíz de decir esta zona un poco de globo Y después en base a descartar otras básicamente pero bueno A verdad que, sinceramente, recomendo Porque, pues bueno, dá un Tes un, un viaxe bastante variado En pouco En pouco espacio físico eh, A realidad é que eh, relativ, O sea, é relativamente económico uh -huh. Non tanto como eu esperaba, na verdad Despois de botar aí as contas Pero bueno, sigue sendo económico para estándares europeos ou españoles Sí, máis que irse 10 días a costa este Eso seguro A costa de Estados Unidos. Sí, sí, pues... eh sí, creo que acabo de hacer tú, por eso dices. Que lo que, que acabo de hacer... No, yo acabo de votar las contas. Que lo que... Tú solo fuché, sí. fuché de días, no en dos semanas, entonces le vas cuatro días votando las contas y diciendo, madre mía. Sí. Pois nada, non, non, si Nada, nada, que Era, pedía preguntas, non? Non sei se noer se respondín A pregunta A tua pregunta Joder, unha resposta perfectamente Perfectamente organizada A verdade é que os viaxes Solo Organizalos, ou pensalos, ou plantealos Con unhas ideas moito máis de Ai, pois apeteceme isto, apeteceme Tenho unha maneira moito máis desorganizada De viaxar Eh, en parte porque teño a suerte de ir con todo con todo organizado de casa, non? Pero con todo organizado de casa porque a Adriana é eh, normalmente a que fai todo o traballo de buscar os avións, buscar os hoteles, buscar que ver e que deixar de ver, eh, entonces eu os viaxes planteóllos a Adriana, Adriana mágicamente encontra hoteles e eh, eh, avíos e eh, tal, é eh, realmente non, non creo que houbese ningún que nos planteasemos de unha maneira tan organizada, como decir, apetece mirar tal, tal, tal outra zona. O como decías, no de Noruega, que recordo que dixías, bueno, fora, non me acordo que país, resultárame moi desorganizado, entonces apetecía a me unha cousa en Europa para que fose máis manejable, máis eh, os horarios que cumprisen mellor. Pois ti, acordaxe bastante ben, eu creo que tamén me acordo, sí, de verdade, de cando estuvera en Tailandia, quedara un pouco, pues, con as ganas de facer un pouco, un viaxe un pouco distinto, no? eh, algo máis por aí, por Europa, eh, acabar en Noruega, efectivamente ao final, pois, pues, eh, hai nos países que tais máis comodidades ou os estándares de, pois pues, non sei, da calidad da agua, por exemplo, e a potabilidade pois, pues, eh, son sí, sí. son distintos, non existen sí, outros Ves con problemas estomacales de de Perú, isto son Sí, sí. ni siquiera fala mal da calidade da auga, son baterias distintas que non temos nós outros aquí. Si, sí, pode ser, pero bueno, quero dicir que de, eu que sei, de saber pois pues, non é recomendable que bebas ou estas cousas. Usa auga embotellada para lavar os dentes eso, por exemplo. Ese, ese tipo de cousas, ¿no? Entonces ten recordo de ter pensado, ter pensado eso, no? E agora digo, la verdade, despois de volver aquí de Perú, casi o sigo pensando. Bueno, que en Finlandia, Entón Non sei, non sei. Tu coche Fucha Island, Islandia entonces, ou te aunque tes pensado ir. Si, sí. eu si, sí, eu de feito creo que ah. antes ca ti. Non sei, de feito sei, escoitastes escoitades Planet Money o de eh, Indicator. Si. Sí. No, eu no. Eh, pues, que eh, falan de, do turismo de Islandia, eran do boom xeren, turismo de Islandia. E eh, non me acordo se foi no Planet Money que fañen que fan episodios mas largos ou no Indicator que fan os episodios estes de 10 minutiños. Dixeron un par de capítulos de Islandia, do boom, digamos, ou a burbulla ou como fora, que é do turismo desde dicían como que entre 2010 e agora, se credes, non? Falaban un pouco, e facían así un pouco retrospectiva e falaban da daquel daquel bon can que houbera, que xea aerolínea mm. Uber. Eu creo que fora o indicator e que fora igual unha semana inteira de cinco capítulos de 10 minutos, porque fora iso, un capítulo sobre a quebra do, dos bancos, outra sobre o oh, ella, ella la Jocul, <risa> ella foi la Jocul. Eh, sí, eh, o sea, non me debería haber atrevido, pero bueno. <risa> Eu É curioso, non é? Se fuches a, a Lorre, recomendo o Chesco e talos, polo menos, é, é son cortiños. <risa> <risa> <Dí, dí. risa> Perdona, é a mesma cousa. Eh, Poderíse decir que acordaste dos capítulos de Indicator, pero máis ou menos. Digamos que che sonan campadas. Exactamente. Sonanme campanas, os de Indicator. E tamén, quizás, a vosotros vos sonan agora, porque aproveitei este de Perú para escoitar dos capítulos de Radio Ambulante eh, relacionados con Perú. E, bueno, eh, se non recordo mal todo... Era. Dime, dime. Bueno, que é realmente... Pero unha das ideas originales, unha das poucas ideas originales que tínhamos para este podcast, <risas> máis a. <lo> de... <risas> vamos a falar de podcast dunha maneira así que, en general era especificamente intentar eh, que un de nosotros refrescase, escuitase eh, podcast bellos que sabíamos que os tres tínhamos escuitado e eh, que lle preguntase aos outros dous si se acordaban de algo ou de que se acordaban ou que intentase reproducir a historia de maneira que o outro que ou, teña máis recente lle pídese decir, no, de todos estes datos estalos inventando completamente ou estalos mezclando. E a esta sección tiñamos previsto chamalle zona mecampalas. Eh, exacto, exacto. Así, eh, así era o que, este... pasque hai moitas, é un realmente eso nesa descripción caben moitas cousas, vamos a ver que tal nos salen, ¿no? <risa> Pero si, sí, se queredes eh Podemos empezar por como dicíamos, no, eh, vou, vou dicir os títulos, se queredes o o resumo, non un resumo, non, pero unha palabra, que... unha frase, se queredes a ver se vosoutros recorda, unha frase do, do, de do dos capítulos que escoitei, eh, se queredes, se vosotros se queredes comentades a ver que recordades, é mellor que directamente eh, vayas polo título primeiro, eh, porque haberá títulos que non serán que serán perfectamente explicativos e outros que serán máis poéticos, e o millor co título que non explique directamente de que vai o capítulo, non somos absolutamente incapaces de acordarnos nin de telo coitado. Veñan. No, no sé si escoitei, parece, escoitei varios, si, sí, si sí, párceme ben. Se queredes vou vos dicir primeiro un que non escoitei nin desta vez, nin nunca, porque é dos, antigo, <risas> é dos antigos de radio en vilante, sí. antes que empezara, igual vosotros acordades vos. Vamos a inaugurar o formato rompendo. <risas> Perfecto. <risas> Dígamos o título. P de Paz, la batalla por el pisco y la identidad gastronómica. Dibos algo esto? Eh, identidad gastronómica? denos algo? No, a mi non me dice nada. La batalla por el pisco. La batalla por el pisco, sí. Pero, nin idea. Este, quedoume por, quedoume por escoitar, pero, eh, ao parecer, bueno, pisco é unha bebida eh, sí, do, sí, do sur de Perú, que eu, a verdad que non conocida, pero estes días, é aguardiente puro. Non nos engañamos. Mm. Pisco Sour é un cóctel que se fai con eso que era, era o que conocía, o que había probado O pisco solo creo que non o probei nunca. Eu probei o pisco solo, e é aguardiente puro. Eh, de feito, ou no restaurante no Kefun, pedin o, o a cantidade máis pequena que tiñen, ou eso na carta, e era unha jarra de 250 ml, eh, pois pues, imagínate. Pa dúas persoas. Non, non bebimos, evidentemente. <risas> Pero bueno, o conto de que o parecer que eh, Chile y eh, Perú eh, disputanse a su o su origen. Eh, entonces porque debe haber ahí... O, o, pues, o cosa, bueno, en realidad me mencionaba como típico de Chile, ¿no? no, mm, no os peruanos no cual... non, os peruanos non pensan lo mismo. No, ¿no? pensarían sí, lo mismo, ¿no? Sí, exacto. É de feito, a min isto pues, se cree simplemente para mencionar, igual vosotros tiña tiñades na mente, pero a verdade que eu non tiña moito a idea da rivalidad que hai entre Perú e Chile, que eh, creo que relativamente eh, re, como hai esa hai rencilla, rivalidad. É eh, eh curioso porque Chile non con Perú non sabía, pero Bolivia e Chile, Argentina, eh, ¿no? eh, Argentina e Chile, si, sí. es que es decir, Chile solo ten rival todos os veciños son malos veciños. Eu creo que o problema é Chile <ríe> pues, Non sei, eh. pode, bueno. pode ser perfectamente Pero bueno, como non escoitamos este capítulo Vamos pasar ao siguiente, se vos parece, verdad? E este, este creo, que, creo que sí que vos... Un saludo a todos os chilenos que son xente encantador <ríe> E os peruanos tamén Un saludo sí. a todos os peruanos, por supuesto. O segundo que, menciona, que podemos mencionar é Contra a gastronomía peruana Vale, este é creo, creo que creo que non son a todo a todo o mundo sí. non aos dous, non? Sí, o título dixe todo, claro, Dice todo o pero... que sabemos. Exacto. <ríe> a ver que a ver que a ver que recordades, este esplaya de os. Venga, Javier, tírate tírate tú feta ¿No? rodas do vale, autobús, por eso. favor, que recordo que claro, a gastronomía todo, peruana sí. é un orgullo nacional e e están todo o mundo eh, super a favor da súa idiosincrasia gastronómica en cambio un fulano que estaba estas narices de que solo falaran de comida describiu de un libro pues de, que se chamaba así contra la gastronomía peruana eh, vamos foi convertidos en nunha persona non grata por todas partes eso eh, o basta ahí o que recordo No eh, tú... tu eh... ¿Qué opinas eu chegaba, eu chegaba menos a lo defeito porque Non sabía eh... que era un, un tipiño que escribia el libro correcto xa non me acordaba de que era un tipiño que escribió un libro a mi sonábame que a digamos que daniela Aracón que teño identificado como peruano que empezaba a falar pues, da comida de Perú como un dos grandes ou un dos prácticamente únicos símbolos de orgullo a nivel mundial de, de Perú, algo que todo o país tenen a conciencia de que a gastronomía peruana non só é moi boa, e todos opinan, senón que é reconocida a nivel mundial. É que, digamos, non é só o que, que señou seu... Que, estén gusta, que están orgullosos da comida porque lles gusta, senón que están orgullosos da comida porque é como un símbolo nacional, unha a cousa da cual estar orgulloso. É que sí, entonces... eh, en marca de país, é eh, é eh, eh, algo que recordaba tal cual era que que Daniela era o presentador do programa, pero pues, diria que non lle gustaba e eh, hasta aí chegaba a mi ao conocimiento do do capítulo, no, no, eu penso eh, no creo que porque iba a estar un capítulo falado inteiro do pouco que lle gustaba os ceviches, evidentemente algo máis de historia teía que ter detrás, pero let, no let me, me stop you rider, right porque os dous vos equivocastes en bastantes cousas. Vale. <ríe> non había un libro A Daniela Larcón gusta, ya, gusta sí, a vale a, a gusta comida peruana. De feito, hai un disclaimer ao empezar o episodio e dice, a mí me encanta, así que no jodan. <risa> o sea, <risa> empieza, casi empeza así a historia. Así que, no é tú xa fallaches niso. E Rama fallou en que mezclou dúas historias. Porque había dúas historias no capítulo e <risa> Rama ti mezcláxelas de maneira que A mezcla no muy precisa pero test hay hay test ítems de, de cosas correctas entonces había como duas partes no no, no capítulo evidentemente sí que es sí. verdad que eh, daniel alarcón introducía muy una línea no que decía no eh no de cómo como a gastronomía é, é orgullo nacional é, decía en tono de broma ¿por porque tan importante pues porque somos malos al fútbol <risa> Entonces Utilizabas un pouco para introducir ¿no? Un pouco o contexto E despós contaba dúas historias A primeira era un escritor peruano Que vivía en Perú Pero tiña un blog no... En el país no que pues, nun post eh, Eu que sei que Imagino que él pensaba facelo inofensivo Aproveitou pa decir como que, que non lle gustaba A comida peruana Que pensaba que era indigesta Demasiado fuerte E claro Eh, acostouse e o día siguiente pues, pues eso, volveuse isto viral y entonces isto un pouco como que en di na cara é ¿no? eh, o típico dice escritor eh, escritor peruano odia a comida peruana Adivine quien oh, eh, aivine lo que este escritor eh, ver, con términos despectivos tamén por outra parte polo de que empezaron a pensar que vivía en España eh, eh, eh, empezaron a facer parodias na televisión. De, do tío este poñéndolle acento español e era un tío que non, sabe, non vivía en España ni nada eso, sabes o sea como que se formou unha... a todo lecha ajo sí, sí, bueno, eh, eh, eh, eh, como que foise claramente a, a broma foise un pouco eh, generouse unha bola de críticas, eh, non sei se chegou a decir amenazas, e eh, estas cousas pero eh, chefs dicindo na tele que ojalá Eh, tomase un ceviche con pipí de mono literalmente, eh, que yo sentase mal eh, <risa> bueno, una exageración así, de verdad que ¿no? Como... por, <risa> bueno, por maldad qué, qué preciso qué preciso sí, esa era la primera de las historias la segunda de las historias era una línea donde decía Rama de un, un supuesto libro contra a gastronomía peruana diciendo facendo di, algo así como intentando cazar mitos que realmente eran o sea que no eran eran mentiras no como decía mejor pues el pisco realmente el origen es en no sé qué otra cosa que, que no era verdad no entonces empezó como broma de facebook de un supuesto libro que realmente era un libro ficticio pero a diferencia de hoy que eh, esto pasara un par de años A xente empezou a decir pues sí, ya era hora de que alguien dijese esto Estamos hartos todo de Como que era algo que non se podía criticar no entonces a xente un pouco Chegou en nun momento distinto Entón a xente como que Recibiu máis apoio Foi moito menos viral sí. o que o pa... primeiro O paisano do país veus arriba outra vez Esta é a mía <ríe> A mitad comentarios de O... O... O... o libro fotosepeado eran escritos con acento español isto <risa> pues, and... xa se convertía máis nunha broma de eh, unha historia de unha broma que cada vez iba facéndose máis grande e a xente creía non a diferencio do contrario, que fora unha cousa en serio e creouse unha bola de, de odio eh, de viralidade e odio como reacción pois pues isto segundo foi pues, eh, unha broma que a xente iba creéndose, e dixo, bueno, ya foi xa a broma xa un pouco de madre, vamos a soltar unha broma máis grande todavía, que isto xa ni Dios o vai creer. Pero a xente seguía creendo, seguía creendo, no, a xente mm. quería creer un pouco que que da cocina peruana era un pouco unha burbuja, mm. ou polo menos había xente que quería isto. Este segundo, tamén era escritor, e deixou a broma porque empezou a temer que xa afectase Las ventas en la imagen do libro que estaba escribiendo de verdad en serio Astro, mm. Entonces, <risa> non, <risa> no no que era dado otro tema, no pero como que no mm. quería no quería que sacase casi libro y dice, del autor de la broma contra la gastronomía peruana sí. la metafísica del del mm. la metafísica del yo no sí. básicamente ese era un poco esas es un poco esas dos eh, historias eh, entrelazadas de contra la gastronomía. Eh, peruana, no? Eh realmente é bastante pareceu entretenido e eh, muestra un pouco da capacidade de viralización de cousas que non te das conta deste mundo de hoxe. E tamén en parte eh, pareceme curioso, como vos dicía antes, a parte da rivalidade de Chile, con Chile Simplemente, en pues, eh, nun momento do podcast Illa unha pequena entrevista O típico a xente da calle no Que xa sabemos que non é representativo ¿no? Pero collían Que le parece a la cocina peruana oh, pues Me parece fantástica Porque é noso patrimonio E está buenísimo Por exemplo isto Por exemplo isto E que le parecería a usted Que si alguien criticase a comida peruana E había algún que contestaba Le pego E se si é chileno, lo mato así y jaja ja, ja ja ja entonces creome sí. eh, eso vamos palabra de un poco de esa de esa pequeña igual igual las culpa no ve todos los chilenos, porque parece no... Sí. No, no, no, no. le pego le pego y y si es chileno le pego y le mato. <risa> Bueno, ese foi, ese diría que foi un resumen do. Non, non me foi tan lonxe, eu creo. Sí, eu que creo que eu creo a que cheganas. Si chegou a sonar, pero os cuartos, por exemplo. Sí, sí, sí, no, no, non. moi ben, é, eh? moi ben, pero sí, parecemos sí, curioso, realmente... no digo, parecemos curioso que mezclas esas dúas historias. Era más ou menos razonable. Sí, sí, no, no claro, un policía. Que a min sonaban pero moi lonxe. A primeira uva chama comigo. Se esto, se isto <ríe> Si esto hacemos una, una competición Digamos que esto tiene que ser un punto para rama ah, eh, mini, mini, Un mini, mini, mini punto para rama Y eh, no un eh, cero para eh, no Un punto contra <ríe> mí, <Un ríe> punto contra mí. Eh, Bueno, vale, perfecto Tiene pues, posibilidad pues, de remontar eh, pues sí, Hay dos. algo más en recámara Sí, tengo dos más Otro es Permanencia temporal O terceiro, o no terceiro, no terceiro remontes A ver, ver é por favor, eh, Permanecia... antes empecé llevo. Eu... Permanece temporal, eh, nin flores, pero nin flores, pero nin delonche. Ese... permanencia temporal. Non no me acordo de nada, pero solo polas palabras do título vou me tirar a piste. Emigrantes retornando. Tirei antes, perdón. Sí, sí, sí, sí. sí xente eh, o sea, que se foi de Venezuela e eh, que iba a ser temporalmente e eh, ali sigue esa é a miña teoría Ah, emigrantes venezolanos en... Sí, sí. en Refugiado, refugiados de venezolanos en Perú Joder Gostame a tua teoría Eloi non dice que... nada Eloi está rindo fora de micrófono <ríe> <ríe> Eloi está dicindo xa está outra vez mezclando dous. De Texas outra vez co de Venezuela. <risas> pois pues si, sí, eh, efectivamente vai sobre venezolanos en Perú. Joder. E en concreto dunha chica, bueno, eh, realmente unha parella eh, eh pero, bueno, contánon en base a Anamer. Eh, eh contaba como estaba en, en Venezuela e eh, e eh, como pues, eh, migrou a migrou a Perú. É unha que primeiro foi a Panamá, non lle saíu ben e despois foi a Perú. Correcto, correcto. Eh, eh. moi ben, eh. eh, Rama. Madre mía. Pois, pues... que, que, que, que me mandaba a min meterme nestas nestas. <ríe> pues, pois, eh, exactamente, non? Eh, falaba, era digamos unha parella de de xente, ese non recordo mal como eh, vivía ben, non? relativamente acomodada en Venezuela, non? pero que aí foi a, digamos, o, conforme a a situación foise volvendo eh complicada, pois pues intenta emigrar en Panamá, pero despois non acaban tendo moita sorte. Que un dos dous era arquitecta ou diseñador gráfico, algo así. Si, sí, diseñadores gráficos exactamente, un traballador vale, diso. era amor hermoso. Si, E <ríe> sí, sí, sí. bueno, eh fala un a, a Mingo, sobre todo parece moi interesante eh, eh pola parte un pouco administrativa da migración e eh, eh, eh, dos refugios, se credes no? ao parecer, Perú debeu dar comparativamente eh, máis facilidades a venezolanos, venezolanos. Para, que, para que entrasen no país sobre todo, digamos, no inicio un pouco do éxodo, se credes con unha cosa que estaba permiso temporal permanencia temporal, supone seria de ahí donde viña o título permiso temporal de permanencia, el PTP incluso eles mesmos decían que a xente falaba do PTP, pero que xa pouco xa non sabía o que de onde de onde viñan as siglas estas cousas, non? E como que, pues, durante unha temporada esto o fixo moi fácil, porque nin sequera pedían pasaporte para entrar no país, e claro, co de conseguir o pasaporte en Venezuela, pues tarda moito e además é eh. caro, non? Entonces era isto facilitaba moita para os peruanos, non? Eh, incluso sacaban ali algunha algún extracto pois pues, do presidente dicindo bueno, facendo unhas declaracións claramente pro eh, acollida de venezolanos que, que quixeran ir ali, no? E, bueno, tamén conta un pouco como esas cousas, pues, non... Digamos, como o que de primeiras é conv... eh, eh, todo solidaridade, pues, chega, despós, cambia a pintadas na, na rúa, dicindo venezolanos fuera, esas cousas... Eh los venezolanos, eh, eh, bueno lo de nos roban el trabajo, los venezolanos son sucios, son ladrones, todas esas cosas que supongo que pasan en todas partes con migrantes, o final, ¿no? Desde aquí sí. vemos desde España, vemos muy longe Perú, eh, Venezuela, ambos países, pero pues, al final pues entre ellos pues son igual que seguramente se tratan igual que nosotros tratamos a países vecinos, estas cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que desde longe olvida hasta, hasta que escoita los 5 minutos se le cuenta y después, pues, pues bueno, pues Pues como me voy a sorprender de En todas partes exacto eh entonces bueno eh la verdad que eh, es relativa es duro no porque pues daste cuenta de, de Como bueno en todas partes eh, ocurre un poco estas cosas no eh, a me parece muy interesante un poco también aparte de esta burocrática no pues a ver, la realidad que pues acostumbrado a moverme por la un europea en no un cada teleemigrado ni nada de eso Ni inter Una familia mm. reciente nada de esto de, de, de dificultades migratorias ni esto pues pues tenga esa parte un poco un poco dura pero bueno por otra parte también interesante ¿no? si no recuerdo mal creo que acababa en boa nota para los protagonistas que siempre como querés acabar un, un reportaje no pero en realidad poco y si te poco poco importará que esa familia se vaya a ver en concreto eh, sí sí no. si eh, crees paso de maneira máis rápida. Eh, vou dar unha pista tamén a ver falando. Este non vai de emigación, pero o protagonista é un migrante tamén. Chámase Cidade Infinita. El hoy, eh, non é, por favor. Porque tes que sabes, non? No, no, no, ni <risas> ni, Cidade Infinita dixete, esto si, sí, esto xa. Ya... No, no, no, no, no, no. Bueno. Eso ni, ni en Perú é, eh, seguro. Pero é seguro Eu agora xa eh, vou intentar <ríe> A ver se si consigo Descifrar o que está pensando o meu primo Mellor <ríe> que intentar sacar eu Por, por a meña eh, no, Eu eu agora mesmo teño unha Planta rodadora na cabeza así que, a, mí, a Ciudad Infinita eh, É unha ente, É unha das maneiras nas cuales A xente se se refiere a Barcelona ¿no? A Ciudad sin Sin límites ou algo así Había unha película, unha novela onde fai 10 anos que se llamaba Estilo. Como dices que é un inmigrante peruano, pero podría ir por ahí, no? No, no sei eh, infinita... Pero é un, un inmigrante en Perú, ¿no? Claro, en Lima. Exacto. E o inmigrante mm, ni idea. Chileno, veña. No, no. Eh, un americano. No. Cabo de, bien. Pues este, este es un, de... en vez que temos as ideias mais claras, é un episodio muy recordado, sí. Diciembre de 2017. Bueno, eh alguna nah. pista más que puedas dar sin desvelar o misterio. Eh, vai de mapas. Tiempo, sí me que bom dia. Que me acordar. É o <ríe> <el> meu tempo. <ríe> Eh, si, sí, de un emigrante que que eh, novo na cidade e eh, empeza a facer os mapas das dos camiños que vai facendo ou algo así. Si, si, si. Caliente da investigación que dibuja sí. un mapa para aprendela. É a idea que teño na cabeza, agora que me, o sea, me van á cabeza, pero probablemente non seña así, pero no, como no, que No, é es... A min deu a cabeza eu mismo a través de ti, no. Pero non me acordou sí, de máis nada. Que era, que era un, eu creo que é un programa que, de feito, e eh, me gustou e te recomendei porque, eh, porque che gustaban os mapas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero... ¿Vale, e que incluso lle recomendei a máis xente, eu creo. ¿Vale? Pero non me acordou máis, realmente. Vale, digo... De, de unha persona que se fabricaba ah, os seus propios mapas para pa acostumbrase ou para pa conocer a súa ciudad. Bueno, para aprender esa ciudad. Digo vos máis. Bueno, a historia a historia vai de... bueno É verdade que Daniel Alarcón pues, conta esta historia e introducindo como Lima, como unha cidade que ele non conocía porque, en da que naceu en Lima, como que volveu de maior, como que en di, no? Eh, sí. E que lle faltaba, pois pues eso, que lle faltaba... Que necesitaba mapas, el para reconocer a ciudad, esas cousas. entonces introducindo así... Eh, acaba falando de un señor chamado Perrotet, que é un suizo, porque a particularidade é que Lima é un, é un sitio completamente desorganizado, desordenado a sto punto de que eu creo que non hai nin mapas de Lima, non? O que estará tan cheio de colonias separadas e que cada un vai pola súa conta, de que esencialmente cada barrio eh... non, non había algo deso, de ou estou xa A realidade é que eh, Lima a ver, eu, a verdad que non, non vou comprando mapas por aí, non? entón eu, vou, eu son moi de OpenStreetMaps, e levos por ali, eh, hai mapas, non OpenStreetMaps, hai Lima, non hai problema, non? <risos> pero, eh, según Daniel Arcon, eso, según o señor Perrotet, pues, nos 70 non era tal, non? e eh, Perrotet, pues, bueno, unha persona así, unha sí persona un pouco aventurera, eh, que vou, como quen di, eh, non estaba moi satisfecho en Suiza, non? un país todo feito, dicía ele, que quería ir a un sitio a medio facer, ¿no? no que as cousas que el fixese podrían ter relevancia. Eh, e, bueno, acaba por distintos motivos en Lima, e nota que, que claro, chega por aí por a ciudad, eh, o servicio de transporte é totalmente caótico para o que ve el, ¿no? eh, ve autobuses de todos os colores, eh, sin, sin mapa, nin diga por onde van, nin por onde deixa de ir, e entonces é lo que fai, como proxecto de proeto de vida é moito a dicir, ¿no? Pero como proeto personal, tómase mapear o transporte eh, o transporte en Lima. Entonces, el ah. vai collendo autobuses hasta que repetía e iba co mapiña que podía ter, trazando, e eh, faise co mapa do catastro, non sei como saca dali eh, esas cousas, es el métese, digamos, busca o traballo que lle permite traballar menos para vivir e poder facer isto, e vai día tras día meténdose Mapeando. nos autobuses e facendo as líneas de, de transporte. ¿no? Eh, había como... No sé si, decía noventa de tantas. Había como noventa de tantas líneas e el metese en unha poluna hasta que dixo Ah, nesta xa estuve. Vai polo mapa e vendo que, vendo que xa é eso. ¿no? El eh, de verdad que despós vais a non sei sé que país a traballar, volve, etcétera, etcétera e conta como, pues eso, as un pouco aventura tamén para intentar imprimilo, intentar ir á imprenta para conseguir que tal, ir ao Ministerio de Transportes, esas cousas. E non solo eso, no? despú, Lima é unha cidade en crecimiento, entón xa non é solo do transporte, non sino que tamén el mismo, como segundo proxecto, colle facer un mapa máis amplio do que, do que Lima, que está en crecimiento e había zonas que estaban ah, ah, totalme, bueno. que estaban ah, totalmente imprecisas. Non, non estaba inventando de todo, entonces. Non, non, non. Creo que mereces o minipunto desta de tabla. Yeah. E eh, nada, bueno, eh, parece un pouco interesante tamén, despós de estar ali, eh, ver que efectivamente eh, de ver os autobuses te dices eh, o primeiro, é ¿no? pues, eh, eh, como vou de tal sitio a tal sitio, ¿no? eh, como non está claro o transporte eh os sitios, é verdad que hoxe en día hai unha liña que chama metropolitana que sí que está claramente marcada, ainda que non se ven moitos mapas por aí, non, pero que fai un pouco de de metro de alguama maneira porque é un autobús eh con eh, con carril dedicado eh na maior parte do traxecto, então realmente avanza relativamente rápido a pesar dos atascos. E só é pais autobús. Digamos, é como unha línea Con distintos servicios porque non todos os autobuses paran nas mismas é unha, vale. é unha cousa un pouco rara a verdad no porque pretende ser pretende ser eh, de alto volumen da sensación E está como realmente optimizado mm. para eso da sensación no e os andenes están feitos os andenes parecen de parecen de metros realmente non? Con conhas portas deslizantes no andén para que entre rápido. Eh, eh, eh, entrada rápida... Eh, es, eh, en, uh -huh. en Fortaleza había paradas de bus que eran parecidas e o concepto era o mismo. Era unha calzada dedicada, cerrada, que non se podía acceder claro. máis que nos puntos de, de entrada e salida. Tal, eran, iba bastante máis rápido que o resto do tráfico. Claro. Sí, eu, eu creo que é un concepto moi útil, realmente mm. eh eh é eh, bueno, verdade que xó hoxe en día está mapeado, ¿no? Eh, eh, algunhas que eu non que eu, eso, eu collín, e eh, outras que eu non ese chámalle o troncal, e eh, outras que, que digamos que son eh, de alimentación, ¿no? Que alimentan o a vía, o tronco principal, ¿no? Pero siga vendo outras máis eh desas que outras que lle chaman e eh, outros autobuses de outros colores con unha pinta tamén moi destartalada, como podedes imaginar sobre todo, bueno, uns máis que outros, por suposto, ese enmapiña é co co comercial gritando pola porta coa porta aberta, dicindo destino, <risa> e eh, <risa> collendo as moedas do que entra, no? Eh, bueno, nada, parece me interesante sobre todo pois pues, falando de zonas nas que no momento estás, no? Seguramente se os coitaras en estar ali, ou se estado ali, igual non non non sí. me tería tido tanto tanto tanto romanticismo, no? <risa> Se queredes eh, eh teño un máis, eh moi rápido, eh xa o deixamos. Los bombos, los bomberos, este é fácil. Pa de bomberos. <ríe> si. <Sí>. Pa de <ríe> Pa de bomberos que serán son voluntarios, imagino, como a maioría do sitio da América, que non son unha cousa ah, profesionalizada. Espera. Este son que os pues que A historia esta de que os bomberos eran voluntarios e traballaban en turnos de 24 horas e teñan unha cultura interna moi cerrada e chegou un, un jefe e intentou cambiar os turnos para que a xente non tuvese que vivir ali como en como en nun ambiente moi cerrado e un pouco intentar dividir os os grupos da xente para que non houvese as mismas non é disto, verdad? Non, non, ou sea... Parte do que estaba dicindo, sí, pero a historia do jefe que intentou dividir, eso no... Es, eso me parece que o estou mezclando con un capítulo de de, un, de outro podcast distinto, de que esto pasó en, probablemente en alguna ciudad de Estados Unidos. Pero no, pero é verdad que daba a sensación de cultura moi marcada. En efecto, da, a parte que má sorprende casi o principio do capítulo, ¿no? porque di que pues, unha persona que ven de fora e que lle sorprende que señan voluntarios, Eso é o primeiro, non? Pero o que máis lle sorprende é que despois cando lle pregunte os bomberos é que non queren deixar de ser voluntarios, non queren ser pagados, porque eles din que porque en parte lles vai quitar o valor, o heroísmo que que eles que eles teñen, non? Que aí de que todos os funcionarios son corruptos, pero os bombeiros son heróis, non? Que, que ten a imagen mental. A, a imagen imaxe, a, a imaxe del de... público é muito mellor que a dos Exacto, y si es por ejemplo eso, eso también eso también chocó también chocó decía que claramente no sé algo así como que apoyo popular 40% no sé exactamente cómo sería preguntado los policías los congresistas 15% e os bomberos 97%, sí. decía que, que eso que en Perú estaba en general mal visto trabajar por sector público en esa, en esa línea Bueno, despois hai unha historia sentimental un pouco de de un de un de dun bombeiro e o que lle pasa, e certo accidente, eh como, digamos, utilizades un pouco para razonar de que como el cambió a súa opinión e ahora pensa que teñen que ser pagados, o profesionalizados e que non e que non hai sí, que vivir de, de poder ter, ter un dereito a unha baixa e unha alga, si, sí, imagino. Hmm. Bueno, pois pues, bueno. Bueno. Tos, eh, hasta aquí supoño que a, sec... gustoume, a, sec... a, sec... a sección gustoume moito de... o, o formato este eh? gustoume, sí. o, non sei hasta que punto pode ter interés para a xente que non siga os mesmos podcast nos sí, pero... eh, creo que non, non saliu mal de todo xa, xa veremos que, que tal bueno, eh... bueno, eu, estou, eu estou bastante contento de historia dos mapas eu creo que historia dos mapas <tose> <tose> para que era quitado fais dos anos eu creo que non estaba mal de todo No, no, no. O, o nivel de, de memoria que tiene, o de, de recuerdos que tenía dela. Eh, antes de despedir, hay algo que vos esté poniendo contento esta semana. Sí. El honor? eh el viaje, no suero, no. o suero, o, hora, viaje, o suero, el mundo cheio de oportunidades de escuchar podcast. Eso también. Eso, eso, eso tamén no, eh, eh, A Wikipedia eh, Guardar listas offline Eso dame moita felicidade O OpenStreetMaps eh, O Wikiviajes E eh, todo eso que podo levar Se necesidade de conexión eh, Fíxeme moi feliz todo este tempo eh, Así que recomendo, recomendo moito Bueno, recomendo moito Incluo no, na entrada do blog cando expliques, por supuesto, por cando os pecos viaxe, pois tamén o viaje, pero se material, si, sí, si, sí, si, sí. offline multimedia que levabas. babas. Eh, Javier, algo que te este facendo lío? Eh, no. Ah. Vallas boito, no. que manda. Aí está, mellores para ti. <risas> <¿Qué más? risa> <No. risa> Vale, eh, Splint é unha serie de popumentaries de Netflix producida por Vox Media. A última semana de outubro sacaron un capítulo sobre piratas que me gustou bastante. E me fixo lembrar un capítulo de Rough Translation que falaba do médico xudeu que capturou a Eichmann en Argentina e eh, que tamén me gustara bastante. Eh, eh, sobre piratas modernos. Eu non vigo, non vigo capítulo ese. Sobre, sobre, piratas modernos eh, ou piratas históricos. Eh, repasa toda a historia do, da piratería. É, é moi curioso. Sí no teño, teño visto algún capítulo de delain, pero no me vin a, a serie nova eh hablando de de documentales de Vox eh de box media hay una serie de son realmente también documentales, pero son vídeos que tienen en nuestro canal de youtube eh tengo una serie que se llama earworm producida porther Casport eh Caswell que eh, esencialmente como a Switchstone Pop ou como estes podcasts nos que explican eh, a producción de cancións é unha serie de, non sei, capítulos de tamén un cuarto de hora o deben del bar de Zoo 12 eh, se vos interesa eh, pues un podcast tipo Switchstone Pop pois pues son capítulos que, que están ben e me, que merecen a pena Recomendo vos moito amigo que máis me gustou non sei que moi ben porquê é o DJ Dila parece moi moi bon xa está dit